Telefonaren telefonar bestaldean Imanol daukagu Kaixo Imanol. Ke jo Arras Leon. Zaimodura oh. Ondo, Ospat, ondo. Ospat, ospatu altzenunat zoskeren eguna. Bai, bai. Bueno, o, e, nere modura lan egiten Spain, bai, bai. Ezagiri ospatzea da, el izartitzea, baina. No? Euskaratik eta euskararentzako, hala beste beste gausabatzentako lan egiten. E, bueno, bai zu literatura euskaraz, baina ba. Oxe, hortan. Ordan eusker, orda euskera, ordan eskerarentzako. Eskerarentzako, vale, venga. Hori da. Ba, ba, bai, zergatik? Eh? Zoiz euskera. hori baita ere. Eh? A ber nor kontatuko digoen guri bestela sederositas ser... eh de giratut esa que gunduran, onseorida Jarrigen es un... Jarekin izun lanak gorko, ba, gurentzule jakin gute ba, aurre eta literaturalen inguruan arizen zarela, orduan gorko lan aurri zen, aberduran gora jutten garenean ba, bihartik aurrera. E, aber, zer begiratu dezakegun eta zer, zer erosi. Zugu gomendatzen diguzu, aber. Ba, eba, begira. E, Ontua da, eginei nola... Ba, ez da, ba, bueno, ba, inorrez zehatzeko, ez, inorrez e, alde bat erusteko, argitaletxeka eta adinak ere kontutan hartuta. Eta, erustet, saltza miska marretase hartzuna, ez era, kombinazio asko egin nahi izan ditu dela. Eta, bueno, agarri ditu dana da, pata da, e, hemen ikratxa joan horrein dela ezein bestia ipatu genduna, eta da, Madama Butterfly. Mhm, mm bai. Eee, ba, bueno, opera ezagun horren... E, onarrian egindako albun ilustratua iruditzen zait, gutixi bat eta alretatik gane, durangora edo nor, ba, niko mendatzen ez ibai zabaleko estandetik pasa, eta ikus dezala ikusi, Nen, gero erosi ez erosi, ja, bakoitzaren poltsikoaren arabera da, nien ikusi dezala eta eman diesaiola, bost ba, minutu edo bere denboratxoa ikusten ze, nik ustez ba, boi, ba, danak ere gozatu handi bat hartuko degula ikusi ez bakarreko eta, bai, eta, gero, bueno, ba, olentzerok, ogena elakoak que permititzen madigo, ba, bueno, ba, bere, balea dituen hogeita behatzi hogeita marra eurotxo hoiek diru bat dela, baina, bueno, relatiboki daukane dizio horentzako, ba, <hazurra> ba, baloratuko, ba. Bai, horendela gutxitzetzen unhibur horretaz, dugu maiozaten genuen, ez, amar metro sabal egin zitekela, ez da? eta, bueno, norbete ba, jakine bai bau gehiago, ba, zintzili punto nete, no, eh, literatur txoko ajarri, ez da, dela indela, bi, iru, lau aztetako zure kolorazion baura bai. data lasaiagorri inguruan alazaiago horri inguruen itzien, da baina hori, gogoratzen du da nada hori es? amar metro gutxinez egiten zela beraz, bai. ez dakileko egon goden durangoen irikitzeko <laughs> mm? <laughs> bueno, pasillo libre, espero ez zanon. baina bai, bai, bai e, le, lekoa behar da bai. e, liburu eroseta eta kalera teabarko duzu, ez irikitzea, edo alako <laughs> edo estana, bera, jarriko dute horrekin atzean, edo auskalo, ez Ba, dekoratzeko, estan, ba, dekoratzeko, oso ideia hona, zemaz, razki, japonia, roie, goz, dena, bueno, pf, ikus garria izan diteke, bai, bai, eh, asmatuko duketezak, itzurei deia dukidute, mañan, entzuten ba, ute, izabaleko, ega punta desatela, oso ideia ona bota desuta. Ones, que espero, ya jarri, aukiko dutela, seba estela gure, deien saiba, lima daude. Bueno, venga, usten dugu, izabaleta, bai madame, eh, barte flai, barte flai, opera, Madama. Madama, Madama. Madama, bai, barkatu, eta ba, nora venga, beste bat ba, Begira, e, txartxalo argitaletxetik nartuko ditugu bi iztegi edo iztegian teko direnak bata behitzen da aurretik ondoren eta da, e, prozesuen katalogo mauko bat, portadan bertan agertzen da, e, agertzen da ezkur bat eta aritz bat, beldar bat eta tximeleta bat, olio bat eta rautz bat, ez da ezkur beldar eta olio goran eta argola tximeleta eta rautz berat eta liburu azaldu eskeromotuada, liburu motuada. Eh, mm hori -hmm. e, ze bagartzen zaigu, ba, e, erreberria den ba lur bat demagun, ba dena Hernamunez betea eta ondoko horrian agartzen zaigu ba Berdina bainoan baso batek ezталия edo ba, hori, ba porta nahi bat Bola edo behia eta esne botilla. E, bueno, imagina daitezken prozesua. Batzuk simpleak, beste batzuk, ba, pro, komplexua godak, adieraz ba, eh, bat, bat justu e, irteten ari denean eta ondoko horrian, agertzen zaigun. Ilargia ziurrenera den eh, bai planetaren bat, bai ilargia dela ematen du eta mm -hmm. bertatik bizoa zen oin urratsu batzuk, ez da, ez da inaur ikusten. Eta orduan, ba, asoziatu behar dugu espazionzia eta gero ba, norbait ibiltzea ba, planeta horretan, ilargia edo ematen duen planeta horretan. Mm -hmm. Eta Honelako onelako, uzak, prozesuak, bai, edo beste batean egunez ikusten da, armiarma bat bere aritik txintxilik, eta gero gauez ez, bai, armiarma horrek, armiarma sarea bukatuta dula, ba, ikusten da, sare bat. Niosare barganea genuino, autentiko. Ezo la perfectoa ah, baizik eta armiat mao du iten dut bezala. Mm -hmm. um, geometria ba ah, gorezti baina aldiberean irregulartasunekin. Zora garria, ah, oso, oso liburu kuriosoa ah, da, aurretik ondoren. Mm -hmm. Ez dakit osongi zertarako balio duen. Honetaz hitz egin beti planteatu dugu, ba erretzen duten horiek marihuana, edo jatxisa, edo horrela. Haurako liburu bat hartu, alkian, eseri, hauetako ikusten hazi ba, eren, ba, ba, porro dena elako hori erreaz eta bueno, bideiatu dezakeitela baina infinitoraino eta buelta, baina bueno erre gaberen ikusten gainerako ba, oso bidei politak egin genitzen liburu hau ligurau eskuartean degularik ba, arratsalde euritxu batean Hmm, beste labietara saietu gaitezk ez da Errega belenango, takero Errektan, edo oskalo Ba, ba, experimentatzea gatik Hori da bai, bai. Oh, zondo, irugarren bat <laughs> Bai, behira karte, karte alorekin jarraituz Ba, beste bat eh, Ez dakit iztegi edo nola katalogatu hau ere Inguru Marian, deitzen da Eta eh, ba, nozio Nozio basikoekin Ba, lehenengo bi horriko Nahidez dago Oso txikia, txikia, haundia, izu harri haundia. Eta dira egal batzuekin, alegi altxatu egiten intuzu eta azpian, oso txikiaren azpian ikusten da mantengurri bat. Eta jartzen du ere gorria. Edo txikiaren azpian ikusten da tximeleta bat, jartzen du horria. Ezan berra dago, kolore horiek ere agertzen direla egalto e, lezgarriaren gaineko horrian. Hori hor bain bat eta txikia jartzen zuen. Eta gero hori altxatuaz, ikusten dugu idatzi horia, eta tximeleta bat. Bueno, hori da lehenengo horribikoan. Gero beste batean agertzen dira, ba, tanto batu, bostartekoak, ere egala altxagarriekin, baina erdian daukate, egala altxagarria izatea dain, ba, beste tolestura berezi bat egiten duen, beste egal bat, bostgarran egiten duen, eta bueno. gero eta eguna, baina, e, Or, bi horriak erigitzean, arbola bat azera zentzea izu. Eta aldi bera goia eta behean. Bueno, izudarri kuriosoa den iztegi bada nozioekin, ez dut uste aur txikien entzako denik, hau e, destrozatzen golukete, e, zera e, manipulaziorako e, trabetasun bat eskaten du, eta beraz ematen du behiago ba, ez dut, euskera ari diren kustetxo e, edo, bai, bai, ez daki, bai, bai, beste rialde batetik etorri den, bai, bai, bai, zazpi, zortzi, ama, ramabi, horti gorako, edo norentzako. Uh -huh. e, ikusten dudanez, ilustrazio horazko joduzu, ez da? Bai, ilustrazio horazko joduzu, ez da? Bai, ikusten diru geiegi gaztatzen ez gara, e, edo ez da kit, eh, edo horzean bueno, ba, segoa, zo zo aberatxen durangora? Eh, e, edo. bueno, e, ilustrazio eta galeskitasuna, ez dute zertzen batera, joan, azkeneko eh? Azkeneko bia hue Ama direni, eh amauste hit pasat zituen nigera, bale aurrenekoa da, bueno, e, absoluto, da. Ba, e, du, du parekorik. gero eh egin genezake salto txiki bat, eh e, urtero eiparralmeko parraldeko ardita mm -hmm. e, ere etortzen dira. Elkitzen utzeuren estansumea ere. Ez dira elkarreko kilometroak izaten, baitzik eta estancho bat jartzen dute. Eta e, horien estanean, ba, ipurin tradizionalak beti goten dira, tanik behiratuko dituzke, bai bueno, du txarriko menak, eta lakoa duditzen dituzte. Eta baute liburu bat oso kuriosoak, e, sagutxo margotxo, daitzen dutena. Ez dira gizirratza joan, agian haipatu gendon. Nik uste du, bai, ez edo bestela surekin non baiti kursi baina bai, bai, ni sagutxo, margotxo o esagunaiten zait? Bai, zintxiliken eskegi esanetan demorari kartu barkatu todia zeu, baina demorari, demorari bai, kartu bai, Su jaraitu itxikiten, da nik esango ditentzule ya berregin bai, dugunela es, jarriko uten gure biazailan. Benzat, sagutxo, margotxo hau da eh, bueno, oso historio simplea da hau txikiekin ere erabideizekena da historio eh, redundante ba, ziklikoa da, beinda berri sagu batek, bilatzen du bere bizileku berri bat, e, bere bizileku zaharrean jaezu biti nahi, eta hor, hainbat animalidekin elkartzen da, eta hor ban ba, e, zazpi edo zortzializ, e, ekin zabera errepikak ditzen da, zenean ba, animalia bat egin konforma gelditzen den arte, ez da. Eta bere bilak eta horretan, e, irudiak, eta testoak oso modu berezian tratatuak izan dira. Alde bat dago, testoa, daud, e, eta testoan, nahiz eta zikliko izan demora huzen daude bertso, bertso modukoak eta aldibiren asmakizun modukoak animali berri hori, eh, xaguak topatzen duen animali berri hori nordan jakiteko edo edo eh, olako erronka dobat azeko eta bestetikan irudiak eta irudiak egiteko ilustratzaileak egin eginditu eh, ba, oigarren mendeko margolari ospetsuenen replikak, ba, Picasso eh, bueno, oigarren eta meretzi vangoge eh, bueno aquí te eh, gauzi eh, miró yo que no, gaudí es me ha marcado gaudí es maño un vez de batzu va ba, va ba, eh, bai, bai, eh. se zenuna, ta, bueno ya así se si, en este que tengo gina genula baño bai maiatzea maiatzean egon ginen horri buruz hitze ah, egiten eh, eh, obesatzen bare madortze dago o sea mucho margacho tabai portada vera oso, o Ozu ikusgarria Ilustracioa korengoan eleba menor... A ver, batten bat testukin Venga, testo, oia, un dia huenza Venga, o puro i duro, venga Ez da ki Elkarren, el elkarren joan eh, Doministripu urenbilla Doministripu jauna Ah, Hau, oso, oso, oso, oso ona Eta, eh, antseno lariak ilustratua non? Una gire ilustracio da Bai Eta, gero, ya eh, Adinean pizkabat gorago Goan goa, quero ba, e, bai e baizale kaleratuzuen kale bilduma ba nere iritsi aneko erakargarria aneko iragurtzer batada zombi gunea zombi mm -hmm. e, buruzko erakargarri eta e, bueno eh, dero, bai e, ja, Buruzari buru naiz baina e, Elkarregatera zuen beste bat sugar itzenekoan hau idazme nah, edergoan Carrecatera zuen zugat. Eta, ba bueno, ah, ba, ondo irazita dago, sin más, baina bueno, esto esto. Ah, bueno, por supuesto, el carrecateradua ere aurten eskadi seria. orkestral Orquesta Luntarra. Claro. Mm. Ori ene zatu, ¿verdad? Horratas ez du betzen, adibidez, emel. Ba. Besteak bai, eh? Ba. Bestea, esate dute, igual baitaren Ola badak egunetxe gana carrapatozaitu gula Erdi eginak, ah, bello bueno, ondo ari zara, eh? Esgu dugu inolako kejarik Zeneiz eta erdi eginak egin Ya maia oso altuadokazu, orduan, ba, ah, bueno ah, Ya, llebratzen duzu, nola, eh? Baina Baina esate, esate non, ba Baten-baten ebalimadu baten baita dezartzearekin zintzelik punto sartzea hor literatur txokoa gure bilatzailean, ba horrateako zeizkio aurtengo askota-askota, bueno, hien arte naukeatu dezake. Maio-mena, venga, azkeneko austen zaituko, ba, Euskadi Zaria, e, e, zer diosu? Euskadi Zaria, orkestra lurtarra. Hau da, e, arkaizkanok zidatzitako liburu bat, e, aur literatura jakina, baina ja, ba, ama, rama, biurtetik, orako entzako. Eta, osongi dago da, orkestra baten e, sorrera, bilakaera, eta... Eta bueno, berseguitea, dena prozesu guztia kontatzen du. Humores dago, baina bueno, humore nahiko, ba, bueno, humorea beti da berezia, ezta? Edo edo bar egin arazo edo gorrotatu dizue. Hori hola da. Ni nik, nik xe emango ni aukera bat. E, bai, ondo egin dago. Eta eta e, gero erein oraindik ez egunez aitatu, nebi aurtengo ereingo uste zekei gustatu baina aurten nik aritu naiz ereinen liburu bat reskatatzen dela zu, eh, Patriz Uskin dena, somer jaunaren historioa. Hau, eh, lurde zenera gitzulitzuren horrein dela ba, amarkarabar, edo de lako zerbait, gutxikora bera, bimila eta bai, zelzerren somer jaunaren historioa. Eta da, Patriz Uskin den bat oso kuriosoa. Bere haurtzaroan eh, reflejatuta omen dago, eh, bueno, bere haurtzaroa oinarri hartuta, E, Elburua ez da, suskindek bere, bere burua retratatzea, eta gizon bat, gizon berezi bat, e, bueno, gizon estraino bat, esango nukenik, ba, egun guztia ibiltzen pasatzen duena. Eta aurrak, bere aurrak, ba, gizon hau ikusiz, euren bizitz egiten. Eta horren da pixka bat, ba, aurren egun eropotasunen retratu, eta aldi beren gizon estraino honen e, ibilbide are eh, estagiten eh, ba zakitu ez da nicia bueno ira kurri zasu ta gero izango dio bai mai nik ereinekin eh, hauten ez da zer seta ez dut zer eh, nere iritzira koen bueno ba ba oso no necosto ya ya punta tu tubos pasaisan dituzuna ke ta bueno beste bat ere eroriko da beraz Beraz, primeran. Eh, durango nikusuko beha. Bai, bai. Ha, ah, bueno, beh, ez zutzi e, txalapartaz bizitatu. Habe, ur dagoazue, algun ilustratuak, irudiz iludizbeteak. Oso onak dituzte oku horekin. Bai, bai, pasagonez durango horekin. Eta pamielago, erdina, pamielag ere bauka kalandrakarekin. Algun ilustratuen sailbaz ez zimezpeko rena. Zine, banan-banan ez mitu behar katuzta. Ez, ez, ez, diganiai arlozkoa dañera. Bai, jongo nahiz durangora, eta zu? Bai, abere bertan ikusten garen, hor, badago taberna bat aldamenean, goatzen zea? Ah, bale, bian, taberna, ondo ditu. Otxe, taberna horretan, eta horla ja gaur esan guztiak apuntatzen dizkidazun paper batean, da sartzen nahi barrua, tita, tita, tita, tita, eta... Eta hoxe. Bale, e, e, ikusiko vale, gau, ez da? Bai, komponen. Aztelenean uste daukagulazita jarriaz. Ba, Gaina egun horretan bideo botatzen bide O, eh, Vaitare, por es ahora sí o a sesión de es la que Torro Bugatuko te en gira mundial o mando tener cure comando villo galen villo la haría alma de que pario comando itinerante ah, a, a tope vamos la cucutita ah, en el es la ja que Durango un bucatuten o aginde asmo que hago caden mayo Durango nastel nenengodirela badakit va ah vale verás ah, ¿va, Pasaco, oh, Venga, vas cargas, Venga, ayo.